як із нього виходить мороз. Колючі голки шпигали тіло. Цілі рої морозних голок вдригоніли не тільки в шкірі, а й у всьому нутрі. Пекучі голки танцювали в голові, пронизуючи свідомість. І спершу був негоден вирухнути рукою, бо морозні голки їдюїли пучки пальців, пальці, долоні, зап'ястя. Та дедалі від того знетямлюючого роїння меншало, морозні гулки самі вилущувалися з тіла, поворушив руками й ногами, згадуючи, що сталося цієї ночі, і нарешті впізнаючи піч у своїй хаті. Потім, повернувши голову, зустився з вовчою усмішкою. Вовк, підперши волохатими лапами довгасту морду, спав за столом ошкірившись у кривій, вдововленій усмішці. Роями морозних шпильок аж задзвеніла голова, і груди задзвеніли, і ноги, гаряча хвиля, за гарячою хвилею мороз виходив із тіла, а свідомість і зовсім розвиднілася. У свідомості яскраво постала і найстрашніша коляда, і як утікав із хати, і ополонка, і смертельні обійми крижаної річки, з якої сам би вже не порятувався, а порятувала погоня на санях, аби покарати ще тяжчою карою. Вовк, чатуючи, навіть у вісні, хижо всміхався. Гнів і ненависть швидко повертали сили. Визволившись, із підкупила лахміття, тремтячою рукою в запішку намацав баняк і, боячись брязнути, в баняку налапав. Залізний товкач. У баняку про всяк випадок валявся всякий металевий брухт, який на господарстві колись та знадобиться. Проте пальці з радістю зімкнулися на опуклому товкачеві. Обачно вийняв із баняка і приклав до вуст, які затремтіли на товкачі в тремтячому поцілунку. Звівся на лікті, що зрадливо. Задригоніли в розпашілі жорстокі черіні. Важкі ноги ледь ледь опустив із печі. Ноги дістали до лежанки. Передихнувши, карячкувато зліз із лежанки і, пантруючи у вовка, почапав босими ногами до столу. Його манила крива доловлена усмішка на вовчій морді. Він страх як боявся тієї усмішки Боявся, що усмішка вмить погасне Що усмішка зникне зляканим соняшним зайчиком Усмішка зусталася і після того Як димитний жборщ наніс удар залізним товкачем по вовчій голові Гостро сапнувши, заточуючись, бо ноги підкошувалися Ударив у другий і в третій У вовчій голові щось хряснуло Голова під ударами то в один бік метнулася, то в другий. І тут вовк, хапаючись лапами за стіл, надсило почав зводитись над столом. Скинувши полумисок, шурхнув на долівку, перевернулася пляшка зі скляним дзвоном. Та від ще одного оглушливого удару залізним товкачем вовк заточився, впав на стіл – а потім зі столу важко став спозати донизу, вже без усмішки, що сконала на спотвореному виду. Зодягнувся димитний ж борщ так проворно, мов би намагався вискочити з вогню та ринутися в полум'я. А що руки мало слухалися, а що ноги підгиналися, а що голова сіпалася, то скидався на вітряка з обламаними крилами які ніяк не можуть уповні схопити пружного жовильного вітру. Зрештою, впугавшись у манаття, здогадався випити склянку горілки, щоб погамувати дріждж у тілі, щоб геть видмухати з себе оті морозні шпильки, які досі роїлися під шкірою. За коменом намацав грубу пачку грошей і сховав за пазуху. З-під піччя, відсунувши цеглину в стіні, дістав запаяну бляшанку, важку, мов каменюка. В бляшанці торохнули коштовні персні, царські золоті монети, коштовні жіночі прикраси. Дещо приверіг із війни, дещо прикупив чи виміняв після війни, бо ж немарно чимало останніх років працював лавошником у сільській крамниці».